Розділ 19. У ті перші дні облоги, коли Янки то там то сям пробували прорвати оборону міста, гарматні вибухи наганяли такий страх на Скарлет, аж вона руками затикала вуха і безпорадно скулювалась, чекаючи, що ось-ось її розірве і змете у вічність. Коли чувся посвид снаряда, який звістував близький вибух, Скарлет кидалася до кімнати Мелані, падала на ліжко поруч з нею, і вони, притиснувшись одна до одної і зойкаючи, занурювались обличчям під подушку. А Прісті та Вейт бігли до погреба і присідали там навпочівки в павутинячій темряві. Вона верещала на весь голос, а він гикав і схлипував. Задихаючись між пухових подушок і чуючи виття смерті над головою, Скарлет кляла подумки Мелані, що через неї не могла сховатися в безпечному місті під сходами але лікар заборонив Мелані ходити, і Скарлет мусила залишатися при ній. До страху бути роздертою на шматки, домішувався не менший страх, що в Мелані можуть будь-якої хвилини початися пологи. Скарлет щоразу обливало липучим потом, коли вона про це думала. Що їй робити, як у тієї почнуться перейми? Вона відчувала, що скорше помре, ніж піде шукати десь лікаря, коли снаряди порощать по вулиці, мов квітневий град. Та й Пріссі вона знала, хоч заби її до смерті, не покаже носа на двір під обстрілом. То що їй робити, коли Мелані почне родити? Одного вечора, коли готували вечерю для Мелані, вона пошепки заговорила про це з Пріссі. І та, на напривеликий подив Скарлет, розвіяла її страхи. Та не журіться, міс Скарлет, ми й без лікаря впораємось, як у міс Меллі почнеться. Ми самі дамо раду. Я знаю, як це робиться. Хіба ж моя мати не повитуха? І хіба я не стану теж повитухою, коли виросту? Покладіться на мене!» Скарлет полегшено перевела подих, дізнавшись, що поруч будуть досвідчені руки, хоча все-таки воліла б, аби це випробування швидше минуло. Не тямлячись при кожному вибухові і розпачливо бажаючи понитися вдома, в затишку тари, Скарлет щовечора молила Бога, щоб уже завтра Мелані розродилася, а вона звільнилась від своєї обіцянки і могла вибратися з Атланти. Тара здавалася таким безпечним закутком, таким далеким від усіх навколишніх знегод. Ніколи ще в житті Скарлет так не тужила за домівкою і за матір'ю. Якби вона опинилася біля Елен, то позбулася б своїх страхів, хоч би що там сталося. Після кожного дня, сповненого виття снарядів і оглушливих вибухів, Скарлет лягала в ліжко з рішучим наміром уранці заявити Мелані, що більше не може лишатися в Атланті і їде додому, а Мелані нехай перебирається до місіс Сміт. Та коли голова її лежала на подушці, в пам'яті у неї поставало обличчя Ешлі в ту останню хвилину їхнього побачення, стягнене, як від затамованого болю, але з легким усміхом на устах. «Ти подбаєш про милані, правда? Адже ти така сильна, ти обіцяєш мені». І вона пообіцяла. Ешлі десь там загинув. Невідомо, де його тіло, але він стежить звідти за нею, чи не порушила вона обіцянки. «Та живий він, чи помер?» Вона дотримає слово, хоч би і як дорого це їй обійшлося. Отож, збігав день за днем, а Скарлет лишалася з Мелані. Відповідаючи на листи Елен, яка слізно просила її вернутися додому, Скарлет по змозі применшувала небезпеку облоги, пояснювала стан Мелані і обіцяла приїхати, тільки на та народить дитину. Елен, чутлива до родинних зв'язків, кревних чи шлюбних, Згнітивши серце, погоджувалася з дочкою, що вона мусить залишитись, але вимагала негайно відправити додому Вейда з Пріссі. З цим цілком була згодна Пріссі, в якої тепер при кожному несподіваному звукові зуби починали по-ідіотському цукотіти зляку. До того ж вона так багато часу відсиджувала в погребі, що якби не послуги старої Беці, посланої від Місміт, і Мелані навряд чи мали б що їсти. Скарлет залюбки вволила б матерну волю і відправила вийде з Атланти, не тільки для безпеки дитинчати, а й тому, що її дратував повсякчасний його страх. Через ті вибухи хлопчик просто онімів, і навіть коли вони стихали на часину, все тримався за спідницю скарлет, від жаху неспроможний навіть плакати. Він боявся лягати в ліжко ввечері, боявся темряви, боявся засинати. Ану ж прийдуть Янки і викрадуть його а його тихеньке поскімлювання в вісні на нерви. В душі вона була налякана так само, як і він, але її брала злість, що його напружене і скривлене личко постійно нагадувало їй про це. Так, йому буде безпечніше в Тарі. Пріссі повинна відвезти його туди і сама зразу ж вернутися, поки не почались пологи. Але не встигла Скарлець порядити їх двох у дорогу, як надійшла звістка, що Янки завернули на південь і ведуть тепер бої вздовж залізниці між Атлантою та Джонсборо. Що, як вони захоплять поїзд, в якому їхатимуть в Вейт і Бріссі? Скарлет і Мелані аж пополотніли на цю думку, бо кожен знав, що над безпорадними дітлахами янки збиткуються ще лютіше, ніж над жінками. Отож, Скарлет не наважилася відправити малого з Атланти, і він, наполоханий до смерті, мовчазний мов привид, снував за нею по дому, боячись бодай на хвильку випустити з рук поділ її спідниці. Облога тривала весь спекотний липень. На змінну денному гуркутові гармат приходила зловісна нічна тиша. І місто поволі призвичаювалось до цього становища. Виглядало так, наче найгірше вже сталося. І далі нема чого боятись. Люди боялись облоги, але ось настала облога. І виявилося, що це не надто і страшно. Жити можна, нехай не зовсім так, як за нормальних умов. Усі розуміли, що сидять на вулкані, але поки немає виверження, вони нічого не можуть вдіяти. Тож навіщо завчас тривожитись? Може, вулкан і не вибухне. Бо ж он, генерал Гуд, стримує Янки, не підпускає їх до міста, а кіннота не дає їм підступити до залізниці на Мейкон. Шерман ніколи її не захопить. Але попри всю позірну безтурботність перед вибухами снарядів і нестатків харчів, попри показне нехтування Янки, що стояли лише за півмилі від міста, Попри безмежну довіру до обшарпаних сіро мундирних воїнів, що тримали оборону в шанцях, підсвідомо в серця городян, чаїлася гнитюча непевність у завтрашньому дні. Постійне напруження, тривоги, муки, болісні сплески, спади і знову сплески надії. Цим усім були сповнені їхні будні. А Скарлет тим часом поступово набиралася духу, дивлячись на мужні обличчя своїх приятелів. Та ще завдяки спасенному інстинктові, що їй підказував – треба тепер бути, чого не минути. Щоправда, вона й досі, почувши вибух, здригалася, але вже не бігла з криком до Мелані ховати голову під подушкою. Тепер вона тільки стримувала своє хвилювання і казала стиха – здається це десь близько, чи не так? Страху в ній поменшило ще й тому, що життя зробилося схожим на якесь сновидтя, занадто кошмарне, щоб бути дійсністю. Годі було й повірити, що це вона, скарда Тогара, опинилася в такій халепі, коли смерть чигає на неї кожної години і хвилини. Годі було повірити, що спокійний плин життя міг так цілковито перемінитися за такий короткий час. Здавалося неправдоподібним, гротескно неправдоподібним, що тендітно блакить вранішнього неба може споганати чорний гарматний дим, зависнувши над містом, як грозова хмара – що теплий полудень, просяклий гострими пахощами жимолості і видких троянд, може же жахати, коли снаряди оглушливо вибухають серед вулиці, наче це настав кінець світу, а залізні уламки розприскуються на сотні ярдів навкруги, шматуючи людей і тварин. Відійшли в минуле тихомирні дрімотні години після полудня, бо хоч гуркіт битви часом і вщухав, Персикова вулиця залишалася гамірною будь-якої пори. Нею перевозили гармати, їхали кудись санітарні карети. Кульгаючи, брали поранені з позицій, швидким маршем проходили військові загони, прямуючи на підкріплення в якийсь інший кінець міста. Вістовці стрімголов мчали до штабу, наче від їхньої оперативності залежала доля всієї конфедерації. У спекотні ночі западала на деякий час тиша, але щось лиховісне було у ній. Надто глибока була вона, ніби й деревні жаби, й коники, й сонні дрозди не могли відійти від страху і озватися у звичному нічному хорі. А вряди годи цю тишу порушував постріл поодинокої рушниці, десь на останній лінії оборони. Часто в ці пізні години, коли ніде в будинках уже не світилося, і мелані спала. І суцільне безгоміння облягало нічне місто, Скарлет, лежачи без сну, чула, як на хвірці клацала клямка, і потім долина в легенький, але настиливий стук у передні двері. І щоразу якісь безликі солдати стояли на темній веранді, а з пітьми озивались до неї різні голоси. «Пробачте, ласкава пані, що я вас турбую, але чи не могли б видати води мені і моєму коневі?» Часом це була тверда, ледь гаркава мова горянина або незвичний носовий призвук у говорі жителя рівнинної округи Ваяграс на далекому півдні. А часом – заколисливий, тягучий голос мешканця Надбережжя, що брав скарлет за серце, викликаючи в пам'яті голос Елен. «Панночко, тут у мене товариш, я хотів доставити його до шпиталю, але, боюся, він не дотягне. Мо залишти його в себе». Знаєте, пані, голод так допіка, що аж ну, коли б мені хоч шматочок кукурят якщо це вас не зубожить. Даруйте мою нав'язливість, ясна пані, але чи не міг би я переночувати у вас на ганку, я побачив троянди і вдихнув запах жимолості. І це мені так нагадало домівку, що я зважився. Ні, такі ночі не могли бути реальністю. Це були лихі сновиддя, як і ці солдати, кошмарні прояви зі сну, що озивалися з задушливого мороку. Напоїти водою, нагодувати, винести подушку на веранду, перев'язати рану, підтримати давно не миту голову в мирущому – ні, таке не могло діятися в неї наяву. Серед цих приводів виявився і дядечко Генрі Гамільтон, що постукав у двері, котроїсь ночі, в кінці липня. Він не мав при собі ні парасольки, ні саквояжа, не стало у нього й черевця. Рожеві щоки його побвисали, як під груддя бульдога, а довге сиве волосся було неймовірно брудне. Він стояв мало небосоніж, його доймав голод, на ньому кишіли воші, але натурою він як був, так і лишився задирливим. Незважаючи на його слова, нісенітна це війна, коли такі старі дурні, як я, палять зі старих рушниць, у дівчат склалося враження, що він цілком задоволений своєю долею. Його потребували, як і молодих, і він виконував свій обов'язок на рівні з молодими. Навіть більше, він ні в чому не поступався молодим. Не те, що дідок Мерівезер, як весело мовив дідочку Генрі дівчатам. Старому Марівезерові страшенно допікав ішіас і капітан хотів спровадити його додому, але він відмовився, щиро визнавши, що радше терпітиме капітана вечортихання і лайку, аніж вдавану турботу невістки та її вічні сікання, що він не жував тютюну і щодня мив бороду. Дядечко Генрі пробув у них недовго, бо мав звільнення лише за 4 години, з яких половину мусив витратити на дорогу з передовою до них назад на передову. Я, дівчата, тепер, мабуть, не скоро з вами побачусь заявив він їм, сидячи у спальні Мелані, із блаженною насолодою, бовтаючи детертами до пухирів ногами в ночвах з холодною водою, які поставила перед ним скарлет. «Нашу роту сьогодні вранці перекидають на інші позиції». «А куди?» – перелякано скрикнула Мелані, хапаючи його за руку. «Не доторкайся до мене руками!» – буркнув її дядечко Генрі. «По мені воші лазять!» «Війна була б забавкою, якби не вошва і не дизентерія». «Куди перекидають?» «Ну, мені цього ніхто не казав, хоч я здогадуюсь. Уранці ми вирушаємо на південь до Джонсборо, якщо здогад мене не підводить». Але чому до Джонсборо?» «Тому що там буде велике побоїще, панночко». «Янки докладуть усіх сил, щоб захопити цю залізницю. І якщо це станеться, Атланті – кінець». «Ой, дядечко Генрі, невже ви гадаєте, що вони можуть захопити залізницю?» Казна що, кажете, дівчата». «Хіба це можливо, коли я там буду?» Дядечко Генрі усміхнувся на їхні страхи, а далі знов посерйозніше. «Там має бути запеклий бід дівчата, і ми повинні його виграти. Ви знаєте, звичайно, що Янки перекрили всі залізниці, крім однієї на Мейкон. Але це ще не все. Може, ви цього не знаєте, але вони також перекрили всі шляхи і навіть верхові стежки, крім Магдонагової дороги. Атланта як у мішку». А повороски мішка – саме в Джонсборо. Якщо янки захоплять там залізницю, вони затягнуть повороски і придушать нас, як опосума. Тож ми зовсім не збираємось віддавати їм цю залізницю. Якийсь час я вас не буду бачити, дівчата. Тому я і прийшов попрощатися і упевнитись, що скардуть ще з тобою, Меллі. Звичайно, зі мною, – з відданістю в голосі промовила Мелані. За нас не переживайте, дядечку, бережіть краще себе. Дядечко Генрі витер ноги обклаптювати килимок і аж застогнав, поки взув їх у свої напіврозвалені черевики. «Я вже рушаю», – сказав він, – «мені п'ять миліти пішки. Скарлет, загорніть мені там щось перекусити. Що знайдеться?» Поцілувавши Мелані на прощання, він спустився в кухню, де Скарлет загортала для нього в хустинку кукурудзяного коржа і кілька яблук. «Дядечко Генрі, то…» «То становище такі справді серйозне?» «Серйозне? Боже, всемогутні! Ще й як! Не будьте наївнятком! Наші діла швах!» «То ви гадаєте, вони доберуться й до тари?» «Що за...» – почав він, роздратований жіночою звичкою, думати про суто приватні речі, коли на карту поставлено щось незмірно важливіше. Але побачивши переляк і пригніченість на обличчі Скарлет, злагіднів. Звісно, що ні. Тара за п'ять миль від залізниці, а Янки – тільки залізниця й потрібна. Ви, панночко, маєте не більше тями, як курка. Він раптом урвав мову. До вас не близький світ, і я не приходив би сюди глупої ночі, щоб лише попрощатися. Я приніс Меллі прикруну вину, але коли побачив, в якому вона стані, не зважився їй сказати. Отож, я полишу цю справу на вас, Скарлетт, щоб ви їй переказали. Що, Ешлі? «Невже ви щось таке чули?» «Що він не живий?» «Ото, звідки б я міг почути про Ешлі, стоячи в шанцях по самий зад багнюці?» – роздратовано відказав старий джентльмен. «Ні, ця новина про його батька». Джон Вілкс загинув. Скарлет раптом опустилася на табуретку з напівзагорнутим сніданком у руці. «Я прийшов сказати про це Меллі, але не зважився, тож мусите ви це зробити і віддасте їй оці речі». Він видобув з кишені важкого золотого годинника з металевими брелоками, невеличку мініатюру давно померлої місіс Вілкс і пару масивних золотих запонок. Тільки впізнавши годинника, що його вона так часто бачила в руках Джона Вілкса, Скарлет нарешті усвідомила, що батька Ешлі так і справді не стало. Це її так приголомшило, що не сила була ні плакати, ні озватися словом. Дядечко Генріка хикнув і переступив з ноги на ногу, силкуючись не зустрітися зі Скарлет очима, щоб собі не розслабитись. Він був мужнім Скарлет. Скажте це Мелі. Скажете їй, щоб так і написала його дівчатам. І добрим солдатом, попри свій вік. Його вбило снарядом. Поцілило саме в нього і в коня. Конячку так роздерла, що я мусив пристрелити бідолашну. Симпатична була кобилка. Ви вже самі може напишете про це місіс Старотон. Вона так любила цю кобилку. І загорніть уже, що там маєте для мене, дитя. Мені пора. Та не переймайтеся дуже так, дорогенька. Хіба для старого чоловіка може бути краща смерть, ніж на полі бою, пліч о пліч з молодими? Та йому взагалі не треба було вмирати. Він не повинен був іти на ту війну. Він мав би жити і доглядати внука, а потім спокійно померти у себе в ліжку. І навіщо він пішов у військо? Він не згоден був з відокремленням півдня, він не війну і… Багато хто так думає, Скарлет, та що з того? Дядочко Генрі сердито висякався. Думаєте, мені в моєму віці дуже приємно підставляти себе під куліянки? Але порядна людина не має зараз іншого вибору. Поцілуйте мене на прощання, дитя, і не журіться за мною. Я перебуду якось цю війну. Скарлет поцілувала його, і він вийшов. Вона чула, як він спустився сходинками з, з веранди в ніч, чула, як брязнула клямка на хвірці. Якусь хвильку вона стояла непорушно, дивлячись на пам'ятку по Джонові Вілксу у себе в руці. А тоді рушила нагору повідомити про все Мелані. Наприкінці липня прийшла лиха звістка, перед якою перестерігав дядечко Генрі, що Янки знову півколом звернули на Джонсборо. Вони перетяли залізницю в чотирьох милях за містом, але кавалерія південців їх відбила, після чого саперні частини, упріваючи під спекотним сонцем, відновили колію. Скарлет не знаходила собі місця від тривоги. Три дні минуло в чеканні. Страх у неї в серці все зростав. А потім вона одержала заспокійливого листа від Джералда. Ворог не дійшов до тари. Відгомін битви вони чули, але жодного Янки не бачили. У листі Джерал так хвальковито і захоплено змальовував, як очистили залізницю від янки, що хтось би подумав, наче то він сам усього і домігся. На трьох сторінках він розписував хоробрість конфедератів і лише наприкінці листа коротенько згадав, що Керін хвора. Місіс Огара гадає, що це тиф. Вона не дуже заслабла, тож нехай Скарлет не тривожиться і що в ніякому разі не надумала приїздити татари, навіть якщо знов пустять поїзди. Місіс Огара тепер дуже рада, що Скарлет і Вейт не вернулись додому, коли почалася облога. Місіс Огара сказала, щоб Скарлет сходила до церкви і помолилася за швидше одужання Керін. Читаючи ці рядки, Скарлет відчула докари сумління, бо вже кілька місяців не заглядала до церкви. Колись це їй здалося б смертним гріхом. Але тепер така недбалість уже менше разила. Проте, виконуючи материну волю, вона пішла до себе в кімнату і швиденько прочитала молитву. Підвівшись з колін, Скарлет однак не відчула тієї полегкості, яку молитва давала їй давніше. Від якогось часу їй почало здаватися, що Господь перестав дбати про неї, так само, як і про Конфедератів та Південь, отож даремні ці мільйони молитов, з якими звертаються до нього. Того вечора Скарлет сиділа на веранді з джералдовим листом, схованих на грудях, і раз у раз доторкалась до нього, пів ніби наближаючи до себе Тару і Елен. Лампа на підвіконні у вітальні кидала химерні золотаві відблиски на повиту диким виноградом веранду, а густий аромат плети, вавитких троянд і жимолості, немов стіною відгороджував Скарлет від решти світу. Тиша панувала цілковита. За весь вечір не прогриміло жодного пострілу, навіть з рушниці, і весь світ, неначе відсторонився бозна куди. Погойдуючись у кріслі, вона почувала себе так гірко і самотньо після прочитаного листа з дому, що рада була буде кого небудь побачити коло себе, навіть і місіс Мерівезер. Але місіс Мерівезер чергувала цю ніч у шпиталі. Місіс Міт готувала вдома святкову вечерю на честь філа, який прибув з фронту, а Мелані спала. І не було жодної надії, не щоб хтось ненароком заглянув. За останній тиждень ніхто до них не заходив, бо кожен чоловік спроможний триматися на ногах, або був у шанцях під Атлантою, або бився з янки біля Джонсборо. Скарлет не часто випадало бувати такою самотньою, і це гнітило її. Залишаючись на одинці, вона хоч не хоч поринала в роздуми, а думки її у ці дні аж ніяк не були приємні. Як і взагалі в людей, у неї виробилася звичка думати про минуле, про тих, кого вже немає. У цей вечір, коли Атланта облягла така тиша, Скарлет заплющувала очі і переносилася уявою до тари, і знов супокійний плин сільського життя оточував її, і все було таким, як колись. Але при вона розуміла, що і там, уже ніколи не вернеться колишнє життя. Вона згадала чотирьох братів Тартонів, і Рудих Бузнюків, і Томас Бойдом, і гострий смуток грудкою підкотився їй до горла. Та ж котрись із близнят, Стючи бренд, Брент, міг би стати її чоловіком. А тепер, коли війна скінчиться і вона повернеться жити в Тару, то вже по вік не почує того їхнього несамовитого егегейкання з кедрової алеї. І Рейфорд Калверт, що так божественно танцював, уже ніколи не запросить її до танцю. І хлопці Манро, і малий Джо Фонтейн, і... Ой, Ешлі! схлипнула вона, схиляючись головою на руки. «Довіку я не змирюся з тим, що тебе вже немає!» Почувши, як несподівано рипнула хвіртка, Скарлет у мить підвела голову і хутенько змахнула рукою сльози. Вона звелася на ноги і побачила, що стежкою підходить до будинку Ретт Батлер з брилем в руці. Востаннє вона бачилася з Ретом, коли оторвучко вискочило з його брички біля п'яти променів. Тоді вона заявила, що не хоче більше його бачити. Але зараз її так врадувала можливість бодай з кимось перегомоніти і відвернути свої думки від Ешлі, що вона поспішила викинути з пам'яті ту пригоду. Ред, здавалося, теж забув про тодішню їхню сварку, чи вдав, наче забув. Бо спокійнісінько, ніби нічого й не було, присів на верхню сходинку біля її ніг. Отже, ви не втекли до Мейкана. Мій ступ, я чув, виїхала, то я, звісно, подумав, що і ви разом з нею, але як побачив, що в домі у вас світиться, вирішив зайти перевірити. Чому ж ви залишилися? Щоб Мелані не була одна. Розумієте, вона… Одне слово їй не можна зараз виїжджати. От тобі, Са, вихопились в нього і в світлі лампи вона помітила, як він спохмурнів. То ви хочете сказати, що місіс Вілкс і досі тут? Ну і дурість. Це ж дуже небезпечно в її стані. Скарлет розгублено мовчала, бо хіба ж могла вона обговорювати з чужим чоловіком таку тему, як стан Мелані. Вразило її те, що Ред не начебто розумів, яку для Мелані це являє небезпеку, неодруженому таке знання не додає честі. Якби ви були досить вихованим, то подумали б, що, може, й мені залишатися тут не дуже безпечно, ущіпливо зауважила вона. Очі його насмішкувато бликнули. Щодо мене то я завжди поставлю на вас проти Янки». «Це як, вважати компліментом чи що?» – мовила вона непевним тоном. «Зовсім ні», – заперечив він. «І коли вже ви перестанете дошукуватись компліментів у будь-якому банальному зауваженні з чоловічих уст?» «Хіба на смертному ложі?» – відказала вона і усміхнулася, подумавши, що ніколи не забракне чоловіків, які даруватимуть їй компліменти. Чого горет ніколи не робить. Ох, марнославність, марнославність, сказав він, але ви принаймні її не приховуєте. Він розкрив порт цигар, дістав чорну сигару, підніс до носа і нюхнув. Потім черкнув сірником, прихилився до стопця поручнів і обхопивши руками коліна, якийсь час мовчки палив. Скарлет знов стала погойдуватись у кріслі і навколо залягла безгомінна темінь теплого літнього вечора. Пробудився здрімоти дріст, що сидів десь у гущині жимолості і видких троянд, видав одну несміливу й протяглу ноту і замовк, не мов передумавши. З темряви східців раптом почувся смішок Рета, тихий і погідний. «Отже, ви залишилися вдвох з місіс Вілкс. Дивовижнішу ситуацію важко й уявити. Не бачу тут нічого дивовижного», – трохи розгублено відповіла вона, враз насторожуючись. «Не бачите?» В такому разі вам не вистачає вміння об'єктивно глянути на справу. Я вже здавна маю таке враження, що ви на силу терпите місіс Вілкс. Ви вважаєте її дурною і нетямущою, а від її патріотизму вас нудить. Ви не проминаєте жодної нагоди шпигонути її. Тож природно, мені видалося дивним, як це вас стало на такий альтруїзм, щоб лишитися заради неї під обстрілом. І чому ви це зробили? Тому що вона сестра Чарлі. «А отже і мені все одно, що сестра», – відповіла Скарлет з найбільшою гідністю, на яку змогла спромогтись, відчуваючи про те, як зашарились її щоки. «Ви хочете сказати, тому що вона – вдова Ешлі Вілкса». Скарлет схопилась на ноги, аж клекочучи гнівом. «Я вже думала вибачити вашу невихованість, яку ви виявили минулого разу, але тепер цього не зроблю». Та я б вам на цей ганок і ступити не дозволила, якби не пекучий смуток у мене на душі і «Сядьте й не гарячкуйте так», – мовив Рет зовсім інакшим голосом. Простягши руку, він посадив її назад у крісло-гойдалку. «Звідки у вас такий смуток?» «Та ось я одержала сьогодні листа, старий. Там зовсім близько Янки, і моя менша сестра захворіла на тив, і... і якби я навіть могла приїхати додому, як я хочу, мама не пустила мене в дім, щоб я не заразилася». «Боже мій, але ж мені так хочеться додому!» «Та не побивайтесь, бо...» – сказав він, і голос його звучав незвично лагідно. «В Атланті вам куди безпечніше, ніж у Тарі, навіть якщо Янки прийдуть. Янки вам нічого не заподіють, тоді як ти. «Що, значить, Янки нічого не заподіють? Та як у вас язик повертається таке сказати?» «Дорогенька моя, Янки зовсім не дияволи!» Вони не з рогами і не з копитими, як ви, здається, гадаєте. Вони майже такі самі, як і південці. Хіба тільки виховані гірше, та вимова у них страхітлива. Та ж янки можуть. Зґвалтувати вас? Не думаю. Хоча, звичайно, мала б таке бажання. Якщо ви не перестанете говорити всяку таку гидоту, я піду в дім. Вигукнула Скарлет, рада, що в темряві не видно, як вона зашарілася. А скажіть-но ну, щиро, хіба ви не це якраз мали на думці? Звісно, що ні. Звісно, що так. Не варто гніватися на мене через те, що я вмію читати ваші думки. Усі наші доброчестиві й невинні натурою дами Південки тільки про таке й думають. Та у них це і з думки не виходить. Ладен закластися, що навіть у таких удовиць, як місіс Мерівезер. Скарлет нічого на це не відповіла, бо ж знала. Що тільки на двоє-троє матрон сходиться в ці тривожні дні, то конче починають перешіптуватися саме про такі випадки, що завжди траплялися десь у Вірджинії, Тенесі або Луїзіані, але ніколи ближче до їхніх країв. Янки гвалтували жінок, багнетами проштрикували животи дітям, палили будинки разом з немічними старими людьми. Кожен знав, що це правда, хоч про таке і не кричать на перехрестях. І якщо в Рета, трохи було б порядності, він теж визнав би, що це правда. І нічого тут нема такого, що глузувати. Вона чула, як він тихенько пирхає смішком. Часом він зовсім нестерпний. Власне, майже завжди такий. Це жахливо, коли чоловік знає, про що жінки думають і говорять. Почуваєшся перед ним, наче роздягнена. І від пристойних жінок чоловіки не можуть знати про такі речі. Скарлет обурювала, що він прочитав її думки. Їй приємно було вважати себе таємничою в очах чоловіків, але ось Ред бачить її наскрізь, наче вона скляна. Коли вже зайшла про це мова, провадив він далі, то чи маєте ви в домі кого-небудь, хто б наглядав за вами і опікувався? Чарівну місі Смиріви, зарабож місіс Сміт, вони завжди так на мене дивляться, ніби знають, що я приходжу сюди, маючи нити щось на думці. Вечорами, бува, до нас навідується місіс Сміт. Відповіла Скарлет рада, що тема розмови змінилася. Але сьогодні її не було, до них приїхав з армії син, Філ. Отож мені пощастило, – стиха зауважив Рет, – застати вас саму. Щось у голосі його було таке, від чого серце її солодко стрепенулося і обличчя густо почервоніло. Вона стільки разів чула такі нотки в чоловічих голосах, тим то знала, що після цього, звичайно, освічуся в коханні. Ото була б утіха. Хай тільки Ред заговорить про своє почуття, тоді вона так напосяде на нього, що він поплатиться за всі ці три роки, коли без кінця шпигав її глузуванням. Вона вже його помучить, щоб винагородити себе. Особливо за те нестерпне приниження, коли вона при ньому дала Ешлі ляпаса, а потім заявить погідним тоном, що може бути йому тільки сестрою, не більше, і вийде над ним переможницею, передчуваючи близьку насолоду, вона аж засміялася від збудження. «Не хихочіть!» – сказав Рет, і взявши її руку, обернув долоною вгору і поцілував. Від доторку його теплих уст якась вітальна сила сколихнулася в ній, щимкий трепет пробіг тілом. Губи його перебралися до її зап'ястка. Вона знала, що він відчуває, як прискорено б'ється в неї пульс, і спробувала вивільнити руку. Це ніяк не відповідало її інтересам. Оцей зрадницький приплив почуття, що викликав у ній бажання занурити руки в його волосся, доторкнутись до його уст своїми устами. Вона ж зовсім не закохана в нього. У збентежені подумалось їй. Вона кохає Ешлі. Але чому так тремтять її руки, так холоне під серцем? Він тихенько засміявся. Не висмикуйте руку, я вам нічого лихого не зроблю. Не зробите? А я й не боюсь вас, Ред Батлер. Як не боюсь, і жодного іншого чоловіка на світі, скрикнула вона, зла на те, що виказує себе тремтінням не тільки рук, а й голосу. Ваша самовпевненість гідна подиву, але не кричіть так голосно, вас може почути місіс Вілкс. І заспокойтесь, будь ласка, він ніби аж тішився її збудженістю. А правда, я вам подобаюсь, скарлет. Це вже було ближче до того, на що вона сподівалась. Ну, іноді, відповіла вона обережно, коли ви не поводитесь, як поганець. Він знову засміявся і притис її долоню до своєї твердої щоки. «А мені здається, я саме тому і подобаюсь вам, що я поганець. Вам у вашому тепличному житті так мало траплялося щирих поганців, що саме ця моя риса і причаровує вас». Вона не сподівалася такого повороту розмови, отож знову спробувала, хоч так само безуспішно, висмакнути руку. «І зовсім ні. Мені подобається. Добропорядні чоловіки, на джентльменство яких завжди можна покластись. Ви хочете сказати, на податливість яких ви завжди можете розраховувати, що властиво одне й те саме, але не має значення. Він знов поцілував їй долоню і знов за шкурою в неї пробіг приємний дрож. Я таки подобаюся вам. А чи змогли б ви, скарлет, коли-небудь покохати мене? Ох! з тремтом подумала вона. Нарешті я його поплутала і відповіла йому з награною холодністю. «Ясно, що ні. Принаймні, поки ви не виправите своїх манер. Але я зовсім не збираюся їх виправляти. Отже, ви таки не покохаєте мене? Я на щось інше і не сподівався. Річ у тому, що хоч ви мені дуже подобаєтесь, я вас не кохаю. Тимто для вас це була б справжня трагедія, вдруге пережити неподівлене кохання». «Чи ж неправда, Люба моя? Ви дозволите називати вас моя Люба, місіс Гамільтон? Хоча я однаково називатиму вас моя Люба, і не має значення, довподобиться вам чи ні. Я запитую просто для годиці. Ви не кохаєте мене? А вже ж ні. А ви гадали, що я кохаю? Ви надто зарозумілі. Виходить, ви гадали, що я закоханий. На жаль, доведеться розвіяти вашу оману». Я мав би закохатися у вас, бо ви чарівна і обдарована багатьма пустопорожніми талантами. Але чарівних дам з такими самими талантами, ні на що не придатними, на світі безліч. Ні, я не закоханий у вас. Однак подобаєтесь ви мені неймовірно. Линучкістю свого сумління, себелюбством, якого ви майже ніколи не приховуєте, практичною чіпкістю свого характеру, успадкованою, боюся, від якогось не дуже далекого ірландського предка Селюка. Селюка? Та він ще ображає її. Вона обурено пробурмотіла щось собі під ніс. «Не перебивайте», – попросив Ред, стискаючи їй руку. «Ви подобаєтесь мені, бо я теж десь такий самий, а споріднені душі вабить одну до одної. Я розумію, ви ще й досі плекаєте пам'ять про богоподібного і недалекого містера Вілкса, котрий вже, мабуть, з пів як могилі. Але повинен знайтися в вашому серці і куточок для мене». «Не шарпайтеся, Скарлетт, я ж роблю вам пропозицію. Я жадаю вас від того першого дня, коли ви постали переді мною у холі 12 дубів, зваблюючи сердегу Чарлі Гамільтона. Жодної жінки я так не жадав, як вас. І не жодне так довго не чекав, як на вас». Їй аж дух забило, коли вона почула останні його слова. Попри всі свої образи, він так і кохає її, і тільки з почуття суперечності не хоче прямо цього сказати, боячись, щоб вона не почала з нього кпити. Ну, то дарма. Зараз вона йому покаже. То це ви моєї руки? Він випустив її долоню і зареготав так голосно, що вона вся зіщудилася в кріслі. Ні, боронь Боже, хіба я не казав вам, що я не стих, які схильні до одруження. Але... «Але що ж тоді?» Він підвівся і, приклавши руку до грудей, блазнювато вклонився. «Люба моя!» – тихо проказав він. «Я віддаю належне ваші тямущості. їм то прошу, увільніть мене від клопоту спокушати вас і станьте моєю коханкою». «Коханкою!» Це слово огріло її, мов обухом по голові, «так смертельно образити». Але в першу мить вона навіть не відчула образи, таке гостре обурення викликала в неї думка, що він вважає її звичайною дурепою. Вона в його очах не що інше, як дурепа, коли він робить їй таку пропозицію, замість запропонувати руку й серце. Лють, уражене чистолюбство і розчарування до того приголомшили її, що не встигши подумати про високі моральні засади, над якими він поглумився. Вона вибухнула перше, що спало їй на думку. Коханкою, а що я з цього мала б, окрім куби байструків. Нараз, вжахнувшись сказаного, вона так і лишилася сидіти з розтуленим ротом і тільки притискала хустинку до уст. А він, вдивляючись у темряві її розгублене обличчя, зайшовся таким сміхом, що мало не сліз. Ось за це я вас і люблю. Іншої такої відвертої жінки, як ви, я не бачив. Ви єдина така, що дивиться на практичний бік справи і не вдається до туманних розумувань про гріх та моральність. Будь-яка інша жінка спершу б зімліла, а тоді виставила мене за двері». Скарлетт скочила на ноги, спаленівши сорому. «Як вона могла таки бовкнути? Як могла вона, дочка Елен, з таким вихованням, як у неї, сидіти тут і вислуховувати ці слова та ще й відповідати на них так безсоромно?» Їй треба було б закричати з обурення, треба було б зимритомніти, треба було б холодно відвернутися і мовчки піти геть. Але що ж, тепер уже запізно? А я і виставлю вас за двері, – закричала вона, вже не думаючи про те, що її можуть почути Мелані або і Міду у себе вдома. – Геть звідси! Як ви посміли говорити мені такі речі? Що я такого собі дозволила, щоб ви, щоб ви могли припустити? Геть звідси, щоб я вас більше не бачила! Тепер це вже остаточно. Не смійте потикатись сюди і приносити свої жалегідні пакетики шпильок та стрічок. Я вас ні за що не прощу. Я, я все розповім татові, і він вас об'є». Він підняв з підлоги бриля і уклонився. І при світлі лампи вона побачила, як зблиснули в напівусміху його зуби під стяжкою вусів. Рета зовсім не присоромили її слова. Навпаки, навіть розважили, бо він з цікавістю спостерігав за нею. «Ну і гидкий же він!» Скарлет рвучко крутнулась на п'ятах і ступила до дверей. Вона хотіла захряснути їх за собою, але гачок, що тримав двері отвором, заїло, і їй ніяк не вдавалося його витягти. Дозволите допомогти вам? поспитав він. Відчуваючи, що зірветься, коли ще на мить залишиться з ним, Скарлет мало не бігма кинулася сходами нагору, і вже аж із другого поверху почула, як він дбайливо причинив за нею двері.